Vi Vilka har vi som kända pirater? Ehm. Kalle Tjur då. Ja, Och han heter inte Kalle Theo. Och den där jäven. Krok, Kapten Krok. Pirat. Ja, Kapten Krok. Du kommer du bara på att han är pirat via namnet. Du får ingen Kapten... association till det. Det är han från Hook. Och han heter ihop på den engelska. Har du hört talas om Peter Pan? Yes. Friends, friends, friends. Friends, friends, friends, friends. Det var så, bra start. Ja. ja. Um, yeah. Jag heter Elias Larsson. Jag heter Sanna. Hemligt efter den. Ni lyssnar på. <laughs> Jobba. Oj, är det det? Pass som flyger, heter du. Ja, precis. Uh, ni lyssnar på succépodden Vänner som <laughs> hänger med varandra. Det här är alltså första avsnittet. Ja, efter ja. piloten. Det finns en pilot. Och sen finns det första avsnitt. Alltså, jag tänkte på en annan grej som jag tänkte på nu faktiskt bara. Alltså, pilot finns ju, nu kommer jag med de här pauserna igen som jag inte får ha igen. Nej det är långt. jag klipper ner men det finns ju alltså pilot har ju de här orden som har flera innebörder som pilot, att det både är en som flyger och men det är ju mer ett namn tror det du inte den. att det är ett, ett pilotavsnitt menar att den flyger iväg in i etan men eller, och sen så finns det ju det här nu det finns ju även pilot glasögon. Men det är ju det är ni också till. Jag tror det är till pennan. Nej, som har den men det finns en här. Pilotavsnitt. Ja, det har vi ju pratat om. Det har vi, det har vi inte det förra, var ju pilot, förra avsnittet var ju pilotavsnittet. Exakt. Och så finns det pilot... Konstig vändning det här samtalet jag tog. Att jag började med att inte ha någonting och så, så kommer jag på det. Ja. det jag har sagt. Ja, men exakt. Det finns ju både pilot... Varför heter pilotavsnitt pilot? Ja, men det har, ju, har du lyssnat på vad jag har sagt nu? Nej. Jag sa ju att det heter. helt... <laughs> Det är omöjligt. Det är som att prata med en gurka. Men det heter, ja, jag vet inte varför det heter, men jag tror att det heter pilotavsnitt för att det flägar iväg. Liksom starten på någonting. Men är det så? Verkligen? Nej, jag sa att jag tror det. Nej, men alltså, det var mer retorisk fråga. Det var, inte så, det var mer. Är det så? Tänk vad man kan komma från pirater va? Ja. Har du någon riktig spaning? Jag har en, alltså, min mobil, där alla mina spanningar dog, så att jag har ju bara skrivit ner alltså, i panik då på ett papper. Siffror eh, Eller hur har jag på att säga Bokstäver som bara står över Jag ska försöka tolka mina egna anteckningar Jag att koda ner binärt mm, Jag har kodat ner det binärt Och det står så här Siffror streck Svårt Jo men eh, Jo det jag skulle komma till Alltså nu när man ska bli med i sådana här hemsidor och sånt Typ eh, filmklubben Då <laughs> Typ Lunarstorm Typ Lunarstorm eller My Little Pony klubben Vilken klubb okay. som helst yeah. Så skriver man i alla sina uppgifter och sen så längst till finns det ju en ruta som, där det står liksom typ några siffror i den här rutan. Och sen så ska man skriva dem för att typ internet ska förstå att jag är ingen robot. Ja, precis, som verifiering. Exakt. Men alltså nu för tiden, hur svårt är det att kunna... Alltså jag har liksom suttit, någon gång när jag skulle bli medlem på mitt gym eller något sånt där. Alltså jag satt i typ fem minuter och bara uppdaterade och uppdaterade. det och alltså det är för svårt för mig. Det är för svårt att se vad det är för bokstäver. För det är ju så här svart bakgrund och suddig text och versaler och gemener i en sörlig blandning. Alltså det är helt omöjligt. Det är riktigt kast. Men vad hur skulle man annars ha det? Nej men, är men... du en robot? svara ärligt. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ja det är. Ja. Nej, för att robotarna är så robotarna i programmet så de inte kan ljuga. Men jag menar alltså det jag tycker att det är en väldigt konstig idé från början. Vad då ska den här roboten kunna fylla i? Alltså vad alltså, om roboten ska kunna fylla i ett, ett en liksom fylla i sina uppgifter, då måste den ju ändå kunna läsa. <laughs> jag tänkte att... <laughs> för den måste ju ändå kunna se vart det står namn. Ja. Och så fyller det in namn. Alltså och sen Arthur <laughs> <R2>. efternamn, <laughs> dito. Men, och det är liksom, jättearty-det, det har inga händer, den kan inte knappa på att ta igen. Nej, men han stoppar, jag tror han stoppar in en liten kabel. Ja, just Eller hän. Hän. Ja, robotar. Det måste väl vara hän nästa av alla, hems. Alltså, det, det kanske är de som är The Original Hen. Då egentligen. Det kan hända. <laughs> <laughs> Fick vi med en annan också. Det, det kan hända. Verkligen. Ja, du tog den. Den tog jag. Den tog du. Ja, nej, men det är alldeles alldeles för svårt. Och, och jag tänkte också så här. Eh, robotar, de, alltså, vad är poängen? Alltså, det är väl inte som att en robot kan väl inte läsa sig. Alltså, ska, ska jag verkligen, verkligen behöva känna att jag läser sämre än en robot? Är det där jag ska vara nu? Är det min plats? Det är nu din plats. Alltså, och hela min förståelse av internet baseras ju nu då lite på att det finns robotar som jättegärna vill vara med i filmklubben. <laughs> Och det kanske inte är helt sant. Ja, det alltså det kanske finns någonting konstigt med att jag tänker så. Men lite så tänker jag. Det finns någon slags osynlig robot på internet som gör saker så att det skickas ut spam till exempel. Och som ska titta på de här siffrorna och bli med dem. Mm, Så du, jag tycker inte du ska känna dig dålig. Men sen samtidigt, de kan inte vara så jävla smarta ifall inte de heller. Det är okej, okay. De här rutan är ord. <laughs> Så att robotar ska inte kunna klara av den. Och nu säger är det bara att en människa klarar inte heller av den. Så Nej. det kommer att vara jättefå medlemmar på filmklubben om ett år. För det blir bara svårare och svårare. Vilken robot skulle du helst vilja ha? Vilja ha eller vilja vara? Okej, okay. först vill jag ha. Jag hade velat ha en robot. En städrobot, men det finns ju redan. Damsugare. Ja just det, det är det de kallar det. Det hade varit gött med en brobot. Som kan vara lite människa. <låder> så att alla andra gör ut och gör någonting så bara är hey, bro robot ska vi gå och ta en öl. Men det är du... också lite dumt för jag kan inte dricka öl. Vatten och elektricitet är skitvallt det. Men och jag tänker vill man inte heller dricka öl med sina vänner då? Nej, det vill jag inte. Jag har tänkt på en annan grej. Mm. Förutom robotar tänker jag också på ofta, men mm. eh, marknader. Är du lite av en marknadsmänniska? Alltså så här va. Jag gillar ju konceptet av att man är utomhus och att det finns liksom massa trevliga små liksom stånd som man kan gå runt och titta på och sådär. Men jag hatar ju människor. Alltså jag hatar ju människor i grupp. Alltså jag hatar människor man, i grupp som är skitmånga. Ja, och sen människor i grupp på en marknad. För grejen med marknader är, Jag tyckte det var skitkul när vi liten. Jag vet inte, jag har inte varit på marknader på väldigt länge heller men jag antar att det är samma sak fortfarande. Alltså så det är marknader på de... marknader, där finns typ en miljard stånd. Men sen så är ju... Var tionde stånd är exakt samma. Så det finns typ tio, tio stycken sånt som bara går i omlopp. Ja, men det och det är liksom där. samma skit. Ja, det är brända mandlar. det är liksom Munkar. Munkar, det är typ någon form av ost. Svampar ja. och bär som någon har plockat i skogen. Ja, Lovvika vandrar. Typ vandlar, sådana där mössor så med dreadlocks <laughs> Och sen sådant stånd som säljer... Typ fula och töntiga tröjor. Men grejen är det måste ju vara folk som köper det. För annars hade det inte kunnat finnas Och 540 sådana stånd. Och ett stånd med bara mobilskal. Alltså just de här t-shirterna tänker jag. För det är liksom sådana töntiga tröjor. Med Bob coola. Boning. Ja alltså dels det är jag sådana vargar som gillar mot månen För jag älskar ju sådana tröjor. Alltså de tröjorna. De, ja, men de det kan ju är... vara ironiskt liksom. Ja. Jag Fast nu gillar jag, jag dem. Jag, jag gillar ja. dem väldigt mycket. Jag gillar dem så pass mycket ironiskt nu tror jag. Så att jag, jag gillar, gillar dem lite riktigt. på riktigt. Jag har skrivit upp några av sådana här tre citat som jag har sett. Typ, om vegetarianer vill värna om djur, varför äter de då deras mat? Och sen så tycker de, här går jag och är lite rolig. Jag är lite skön, minst. Ja, eller jag såg en annan på tal om vegetarianism Typ, jag köper alltid blandfärs så, att vi, så jag vet att minst två djur har dött. Det, det, det är bara sorgligt. Eller typ, fuck you, I'm Skåning. Det var inne, <laughs> det var inne ett tag när jag gick på högstaden eller så, I Skåne iskoll. Det? Jag det jag vet inte. Det är konstigt att gå. Med jag menar, med kul med. var kul, det var sånt det blev sånt nationellt känt att alla <laughs> men fuck you, I'm fucking scawning till er. Alltså men det är helt jag tycker just det där med att typ köttätare alltså, eller sånt där Varför bara äta vegetarianer mm. djurens mat. Mm. För jag menar det är väl inte så där att köttätare äter kött för att de hatar djur. <laughs> det, jag, jag jagar jag Men jag tycker egentligen köttet är skit egentligen är <laughs> det bara att de ska dö. Ja men alltså jag tänker att det, det är ju tvärtom Alltså, människor äter väl kött för de tycker att det är supergott. Ja, precis. Alltså för då att då det är vi... riktigt härligt. Liksom. Ja, ja, ja. Och då, då kan det väl bara stå kött. Tack så mycket. Kött, det är gött. Kött. Ska vi, där har vi en framtiden. Vi Gillar kan gå det. in och göra coola t shirts av 50 t shirts ja, typ ja, exakt. Där står Fakuram Skåne så stor. Jag älskar dig. Jag kommer från Skåne. Jag älskar dig. Jag är från Skåne. Men ja... Men det finns många konstiga orter i Skåne tror jag Som du känner till uh, Ja det. vi har, alltså det finns ett helt gäng har vi klitorna har vi ute vid med Det är ingen ort, det, är, det heter... är stranden, klitterhus Klyttorna? Klitt, jag tror det är med klitt, klitterhus klitterhus Kli det ligger klitter nere i stranden Och sen så klitterna är liksom Ja men det är, Sen har vi även kvinnabuske det är kvinna, Kvinnabuske kvinna, Kvinnabuske Ja, kvinnabuske. Busken <laughs> det är. Det heter inte Där kommer talk. Hasse Alfelson, vet han får man ta hunden med sig ute i himlen Hasse. Alltså han Hasse Alfelson, han sa jag tog Nej. Heter han Alfredsson heter namnet Hasse. Fredson, i Hasse, Hasse kvinna. Nej, men Hasse Alf, han här heter alltså han så kvinna buske för vad? Ja, han blir kvinnabuske efter namnet. Alltså detta är det, det en vara... fakta till det kommer vi inte ha, men jag tror han är han Hans, hans är kvinnaböske Och han bor i Han Är han den enda som bor då i kvinnorn, kvinnans? Han och kvinnans, han och hans kvinna Heter hon kvinna? Hon heter kvinnaböske Men det är jättekonstigt att hon heter kvinna i förhålland <laughs> <heter inte>. <laughs> Men det är ju typ som i de här barnsagorna när, Alltså i så här fabler när, när djuren heter det de heter Typ broder och björn och sånt där nämen typ typ här. I skogen så bara Kanin och eh, räv och eh, sköldpadda. Vilket jag har alltid tyckt tyckte det var konstigt i den här klassiska fabeln, alltså kaninen och När de ska resa mot varandra. Att de skulle träffa varandra. Att de skulle träffa varandra. Det inget var naturligt habitat. Alltså de är, det, finns, det finns väldigt få skogar i Sverige där det finns harar ja, och sköldpadda och massa publik som står och kollar på när de <laughs> racear. Idiotiskt. Ja, det, jag tycker att det är helt orimligt. Jag, jag tänkte på den här grejen och What? det är, vi pratade om det här lite grann Förut, det här med dubbelgångare mm, mm, Att du har, har Alltså vi pratade om det när vi var Och, och uh -huh. där i en liten bärsing ja. Och då tänkte jag att det här ska vi Prata om eh, i vår podd Alltså att man kan vara lik Du har ju flera dubbelgångare Jag har tre, tre fyra stycken Nej men du har ju en dubbelgångare som du har visat eh, På bild för mig Som mm. är fruktansvärt lik Ja, den. Alltså den personen, men det är en fotbollsspelare i Juventus. Men det är, alltså den personen är ju väldigt, väldigt lik dig. Och då tänker jag, hur är det möjligt? Alltså hur jag kan det vara så att liksom... Vadå, om jag träffar en person och får ett barn i yes. liksom Stockholm. Mm. Hur kan en annan person med en helt annan bakgrund träffa en annan person med en helt annan bakgrund och få ett barn som liknar mitt barn? Alltså men det är det så konstigt. då? Det tummar ju lite på tanken om att man är unik. Det är, det är lite Ja. <laughs> men det är inte utseendetmässigt. Det är inte så Nej, men det är så mycket jag tänker på. Tänk det finns tänk bara tänk en av mig och det är jag. Nej, det <laughs> finns fler. Det finns <laughs> inget som säger not. Det är en sång. Hur kan det vara något annat. <laughs> det är en sång som jag tagit för en sanning. En sång för alla dem som har en kopiator. Nej. <laughs> uh, men vad var det jag skulle säga? Men det är inte så jättekonstigt egentligen. Tänk dig en liten gris -kulting. och sen så kollar på en annan gris -kulting. De är skitlika Ja fast det är ju som att jag skulle säga så här, titta här är en människa. Mm. Här är en annan människa. Precis. <laughs> och sen så kollar det finns jättemånga människor på världen. Och sannolikheten att det finns i alla fall två som liknar varandra väldigt mycket, den är stor. Fast alla har ju olika alltså genetiska grejer. Absolut. Och inte genetiken. Men det finns nej de var lika <laughs> varandra. Ja, alltså, nu Jag trodde det var min skugga. <laughs> Vad konstigt att man skulle få eh, ett, Två ett och så skulle man uppfostra den ena till att vara alltså vara en person och den andra personen skulle man uppfostra för att vara ja. den personens skugga. <laughs> Hur många gånger har vi sagt detta du är ingen människa. Du är en 3D-skugga. just det, ja. ja, eller ett spöke. Det var det jag visste om tvillingar. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om innan. Nej, jag kommer inte helt ihåg. Men jag kan prata men jag tänkte för pratade om att, att Jo, du pratade om copycats. Om att det är som, Nej, ja precis. Doppelganger har jag skrivit <laughs> det Doppelganger. Doppelganger, Nej, precis. För där sa du också att det är så litet att och det, att det inte kan funka för det är så komplicerat med gen och allt sånt där. Ja. Jag har också tröttnat lite på det att folk säger att saker är komplicerat. <laughs> det är väl ingen bra att säga att saker är komplicerat. Men, men typ, man säger, alla... Men, Ja men typ människans system är så komplicerat. Ja, det är ju superkomplicerat. Ja men vem säger det? Det är bara för att vi tycker att det är lite. Men så fort du kan det och förstår det så är det inte komplicerat. Ingenting, är, är ingenting har jag vad jag tänker på nu är komplicerat. Allt är ju skitlätt. Ja. Säg en sak är som är det? komplicerad. Matte. Ja men det är inte svårt ifall du kan det. Det är ju de enklaste grejerna i världen. Eh, känslor. Känslor. Det är lätt. Vad <laughs> bring it on. Jag kan svara så här hela dagen. Nej, men faktiskt, <laughs> det vad är... är men så vi, även om vi tycker att någonting, atomer och sånt där, att det är komplicerat, och att uppbyggnad av universum är komplicerat, det är det kanske inte alls. Det är vi tycker det är det, men någon annan som är smarta tycker inte alls det är det. det är kom alltså, komplicerat det... borde ju vara en relativ grej. Det kanske det är. Det är ju relativt relativ grej. Ja. Så det är precis det som gör att olika människor... Ja, men då kan man inte säga att någonting är komplicerat. Så... Nej, men man kan säga att det är komplicerat för mig. Ja, men vad men är... måste, måste man säga det då enda gång I vardagligt tal Det här, <laughs> det här är komplicerat för mig. för mig Men inte för oss som kan. <laughs> Det är så du känner Nu det, det måste man säga, att det är komplicerat för mig Nej Jag tar tillbaka min spanning. men jag tycker att fortfarande att ingenting är komplicerat Nej, fast jag Ingenting då... är komplicerat <laughs> Ingenting är omöjligt In... Nej det är precis Grunden tänker ju samma sak som mig det är väldigt, svart på vikt, det är väldigt ändå svårt att så... säga till, till en dyslektiker Nej men det är inte komplicerat att läsa Det, det är inte alls komplicerat Det är bara så att du ska lära dig det här Det är inte svårt får, Lägg manken till nu Det är komplicerat för dig Inte för mig det är så här mobbingssarta tror jag. Att det är någon som sitter vid ett bord och säger: Jag tycker det... att det är komplicerat. <laughs> och så är det någon annan jävel som säger: Det där är inte ens komplicerat. Du får, nu får, du skärpa, du får skärpa till det nu. Du är skitdålig på det. Här. Jag tycker man får säga man, man får tycka att saker är komplicerade. Men mm. man får inte säga det. <laughs> där har du Klubb, klubb. klubb jag ser att du har skrivit Bystad ner. Mm. Du vet varför. Ja, nej, skit samma. <laughs> det, det tar vi på en annan gång. Okej, okay, uh, men jag har, har du någon annan grej som du vill ta om det här? Ska vi gå vidare? Nej, vi kan gå vidare. Alltså, nu, precis innan vi började spela in här, så sa så, så du ris eller ros? Mm. Och då skriver jag ner det. Ris? frågetecken Ros? Varför? Alltså, jag, eftersom jag jobbar så himla kort nu här med mitt... <laughs> ja, det, det är lilla Alltså, då kommer jag tänka på att, varför just de två grejerna? Men jag tror jag kan det också. Men det är inte som att, det, det är inte som att så i ena sidan av spektrumet så finns det ris. Alltså då, det är inte ris tror, som man äter, det är ju ris som precis. man slåss med. Ja, alltså slåss. det är ju jätte... Med det här har du det. Ris, a.k.a. dåligt. Det är för att någon tar risen. ska till någon. Alltså inte risen. Någon tar risen. Ät detta, det är jättehålla kola. Kommer få störa din mun. Nej! Du får karies. Ta den här risen nu, din jävel. Jag ska trycka dig full med risen. Och sen så får man ros. Men alltså, och annan sak. Varför ros? Ros... Hålla en ros. ros Det är superont Ja men det är väl mer symboliskt att här är en röd ros Den förtjänar du för du var <laughs> dyktig Det, borde ju, Passa dig att att det borde ju hellre vara Alltså typ Någonting som är riktigt tråkigt typ död <laughs> Och någonting som är Men det ska ju låta likadant För ris eller ros låter ju typ likadant också. Ja död eller dröm det är Inte lika bra som ris eller ros Död eller dröm Död eller göd det är ett typ mat, gott död, Men inte dröm, sådant. alltså dröm, Inte dröm som innan man sover drömmen Utan alltså din bästa dröm alltså, Eller drömläget ja, ja, ja, ja, jag, dröm, jag förstår dröm, det, men jag tycker att bara död och dröm Låter sämre, men det är liksom inte lika Snyggt som ris eller ros Ja, det förstår jag men, vad, vad men alltså död eller göd Det var ju absolut, det var inte bra Ja, men vad är det bästa som finns i hela världen då? Fred, kärlek <laughs> Fred Fred fredag. Är det fredag? <laughs> fredag. eller måndag. Där har vi dem. <laughs> den var nog den sämsta, tror jag. Fredag eller måndag. Då kan ni absolut inte använda det. Fredag eller fel dag. <laughs> då har vi dem. Fredag. Man måste välja. Fel dag eller fredag? eller fredag Då vill jag ha fredag. Ja, jag så alltså, himla låg på spaningar så alltså, det är galet. Hade du alltså en spaning? Nej, jag har en till och det var den där bajs som jag, <laughs> som jag hade som nödspaning. Det är ju väldigt kul. Detta hamnar ju under kategorin lite pinsamt. Grej <laughs> jättepinsamt. Det är ju ganska pinsamt. Alltså, Fan, jättesamma sak, ser... jag kan inte säga att någonting är jättepinsamt. <laughs> Men är nu, nu har det. du nästan tagit död på lite det här. att Man får inte säga Man får inte säga, man saker. Får inte säga så, saker. Jag tycker detta är pinsamt. <laughs> Det är skräcktickande att ha gjort det. Tycker inte det. För <laughs> de fattar säga. inte vad det är jag har skrivit. <laughs> Nej, okej, men skit samma. Jag kör, jag, jag, kör, jag kör historien. Nu är det detta mer som en monolog, men du får gärna bryta in. Hjärnan är där ute också i In The World Wide Web. Okej, men jag, kan, jag bara kör Det är en helt okej. Jag tycker det är en bra <laughs> historia. Så kan ni slänga ner på mig för att vinna oss? Det här är okej. en helt okej okay historia. Men grejen var för vad kan det vara någon vecka sen? Mm. Ja, men typ. Så skulle vi ut på fest Ute i Göra stan. Nej men i alla fall ut på fest äh, Görastan på på universitetet Man måste liksom ha biljett För att komma in på de festerna Så jag började botta på en förfest I ena delen av stan Och jag hade inte min biljett då Utan jag skulle ta och hämta den av en klasskompis Som var på förfest i andra delen av stan Men i alla fall där jag var Så blev det ganska mycket Vi hade skitkul Det var trevligt och idag lite jag räcker lite, där. Rack räcker lite mycket. Jag tycker det var mycket. Men jag räcker ganska mycket. Och sen timmarna gick och timmarna gick, jag kände för jag måste ha hämtat min biljett. Så jag kommer in på universitetet, eller i Så jag tackar det. Tack, Tack, tack, kära ni som hade fört mig. mig. Nej, men jag tackar det också. Sen skulle jag cykla till. Vad ja, tackar det gjorde nej, det. Var <laughs> det är väldigt trevligt. går du bara jag sa tack och hej. Nej, det, jag tänker bara att du tackar då. Ja, ta du ska tack, du ska tacka tack, som en kidsfin. Tack. Tackar förrigen. Men... du ska tacka. Ja, du tackar då gick. Fredag fredag. fredag. <laughs> fel dag. Fel fredag. dag. Uh, nej men i alla fall så börjar jag cykla för jag hittade det i borta på Ryd. Uh, den andra fastsen var då så jag skulle cykla dit och liksom alla alla alla hus i samma alla vägar heter Rydsvägen 75. Nu <laughs> vet jag inte ens om det dit skulle men jag skulle till någon ridsag i alla fall. Så till slut, till slut, till slut Sittade jag rätt och här hade pratat med Kajsa Som hade min biljett Hon bara, ja vi är på våning två I detta huset Och det här är alltså dalmål ja. Vilket Elias, absolut inte Alltså du är inte så bra på det Du tycker inte jag är så bra på det <laughs> Jag tycker inte Nej, Att du är så bra på det jag är men, i alla fall. Okay, men vi är på våning två <laughs> Så sa hon Och jag kom till slut in i trapphuset Går upp för trappan, inför den två år, där är jättemycket, jättehög, eller hög musik. Mm. Jättehögt ljud. Så jag öppnar dörren, jag är in i, in i hallen då. Och där sa några tjejer, jag bara vinkar på dem, hej, hej. För jag trodde för Kajsa, hon pluggar statistik. Så hon hänger med folk som inte jag känner. Så jag tänker, hej hej. Eller jag vet inte ens vad jag säger, jag nickar liksom mot dem. Så äh. hängde av mig med min jacka och mina skor, toar och sånt där. Sen så gick jag direkt in på toaletten. Rimligt. Ja men, ja, men jag tänkte fan, jag Nej, jag, behövde, jag men, behövde, ja, precis, jag ja. behöver gå på toaletten. Så jag nickar på dem i hallen, går in på toaletten uh, Sitter ner, tar det lite lugnt Jag, jag kollar på Facebook eller någonting Och gör uh, nummer två Bajsa lite Ja, yeah. Ja. <laughs> yeah, det vet du yeah. uh, Nej men så i alla fall Och sen så hör jag dem ute i hallen Säger uh, Alltså det var någon, jag kommer inte ihåg det Men Elin det var, det var någon som kom in En kille kom in, gick på din väntar Väntade på någon Jag sitter där inne och mitt hjärta, alltså det stannar Jag sätter i halskropen För att? Nej men jag, alltså hon bara Nej jag ska, jag ska inte komma, vi är Så jag sitter där inne Inser att jag har gått till fel lägenhet Nickat på tjejerna I tjejerna Nickat på tjejerna i hallen Blivit av med skorna, hängt av med jackan Gått in på hennes toalett alltså, och Satt med och bajsat ja, men Jag måste bryta här för att jag tänker att du, liksom, du har lite svung i stegen här Jag har lite mycket svung ja, men alltså, Från att du liksom kommer in För då är så här, man har man cyklat skitlänge Och så kommer du in och så hänger du av dig i liksom jackan Och sen är det liksom ratti ja, var... var... Vad är det jag ska göra nu? Äh, Nej men, ja, men det var inget, det var gå lägga inget konstigt lägga att jag kom in jag sa ju inte detta. Nej, men alltså jag tänker ja. att det, och så har jag lite svungstegen. Ja, Hoppa för, för mig. Toaletten. Var det inget konstigt. Jag gick in där nickade lite glatt, log <laughs> åt dem, tjäna tjäna. Går in på toaletten, sätter mig ner och får en hjärtattack. Och då så då blir det liksom okej. Okay, jag måste skynda mig, skynda mig. Så jag, samtidigt som jag skyndar mig så ringer jag i Keisa. jag vågar inte prata. Jag vill inte prata högt heller för jag tänker jag vill inte vara för de fattar jag att jag är där. Men vad kissa? Kajsa, du sa att det var på våning två. Och, Nej, jag sa våning 1. Typ. Och jag bara skyndar mig, skyndar mig, skyndar mig Och så vill man ju inte lämna En, en nedstralad toalett så där det kan lukta lite Så ja, jag, det luktar alltså, inte blommor ja, men jag, vågar, jag vågar inte svara på den frågan <laughs> Jag vågar inte av rättsliga skäl Nej ja, men i alla fall så jag tar, hittar någon parfym I hennes brevigas I hennes heter det, toalettskål Tar och Och säkert kan tänka mig att jag sprayar alldeles för mycket Men sådant bara skyndar mig Och sen så bara, ja, men går ut Tar mina skor i handen och min jacka, mjucka och tjena som bara, de står och kollar som om jag har typ ett utrotningshotat djur. De har kitt. Skräm, skräm honom, inette. Så det. Ta dem. Kolla mot honom. Dem. Ja, men jag, jag säger inte ens förlåt, det är idioter jag bara mjukar mot dem igen. Hej. Går därifrån. Och alltså, jag, alltså, jag var ju så röd. Jag måste ju se ut som typ en krabba eller någonting. Som bara, en krabba som bara smugit in, gått på deras stora och ut igen. Utan att säga något vettigt alls så kommer jag ner då. Och då är ju förfesten slutat Så det var ju inte alls konstigt. alltså. det var så. Oj, åh, jag gråter nu nästan. Detta här. är ju världens alltså. spaning, för det är ingen spaning. Men... Nej, men det går. Det, det, jag säger att det här tycker jag är en bra historia. Som jag tycker oh, att fler, är... fler behöver höra. Oh. Så moralen här. Detta är så gött för när jag samlar statsminister i detta landet. Som vi alla vet kommer hända. Rimligt då kommer det här komma tillbaka. Och byta det dig i skärten. Äh, Cirkeln är sluten. Cirkeln är sluten. Nej, men vad kan man säga? sen var du aldrig nu av den här historien. Ja, men gå inte in till främlingar och bajsa <laughs> på lätt och om du gör det. Säg förlåt eller säg, säg, säg, säg någonting. Nicka inte bara mot dem. Och sen gå därifrån. Alltså, och det jag tänker jag också så här att du kanske inte kommer ihåg hur, hur de ser ut. Nej nej nej, de nej. kommer ihåg hur det såg ut. Ja, exakt. För att jag menar för dig så var det antagligen det var så mycket skräck. Alltså, ja, alltså att, att se dem så att jag tror inte du lär ju inte ha registrerat deras ansikten för fem år. Men de lär ju garanterat Veta hur du ser ut. Då har du sett har du sett såna som var klart jag vet. Men ja. när han står och kissar där så gör han nu nu nu nu nu. Det var kul redan från början för jag visste att jag att det skulle pågå. När kan vi öppna dörren och innan på såna här. Nej nej nej, känna inte Samla färd och gå ut lite oh, trallande för då, Men då har det ju att en annan grej För då har när ju varit att Nu var jag ganska självsäker när jag gick in på toaletten Men när jag gick ut och gick så, här, <hör> Hej hej <hör> då, gick, då var det, någon, då var, det då var ett jag, skakande var, lite, ja, men var jag, jag Det var som ett skakande as, Lite asp, aspenberg Vad är detta för podd? Ja, det här är en. Det här är blandpodden kanske ja. Jag tror att det blir det Men ja, jag kan, vi kan prata om en annan sak eh, Olika saker som är som är sådana här saker som är som inte jättemånga tycker om. Men som många eh, gör eller dricker eller äter för att de vill vara lite coola. Mm. Typ whisky. Men! men. Kan du skjuta med nu redan här? Jag har tagit med mig en liten pistol. Men, men, whisky är ju inte whisky, kaffe, öl. Samma sak. Samma, men, men samma sak med Att det är väl sånt som behöver lite, ja, lite Rätt stämning absolut. Och äh, lite liksom infasning jo. För att gilla Ja absolut. Men, men däremot, alltså, men, däremot så... men då kanske man kan se lite mer så här Att det är coolt i olika faser Alltså för när man är till exempel 14-15 mm. Då är det kanske lite coolt att gilla öl alltså, för det, är, det är samma sak med kaffe också ja men, ja men kanske inte Men jag tänker att först, det öl kommer först mm. För sen så, absolut inte alla, men de allra flesta lär sig ju gilla bärs ganska fort. Mm. Liksom. Och sen kommer kaffe. Eller de kanske är lite samma, eller lite omvänd ordning mm. eller så. Och sen så när man har lärt sig att gilla de grejerna, då, då alltså typ nu, så är det lite så ja ah, men whisky, ja ah, men det är gott. Och sen så köper man en whisky och så dricker man den och så tänker man, det är skitekligt. Men jag tycker det finns ju nästan tvärtom också. Alltså saker som man inte gillar- för att så många andra gillar det. Till <futer> alltså. exempel? Mm, jag får låta mig tänka här. För jag vet, att, jag vet att det finns jättemånga som här grejer. Ja men vänta. Sak men det är ju lite som... Ja, typ longboard. Jag tänkte precis säga långbord. För ah. jag gillar longboard. Det låter så inte att sägas också. För jag gillar longboard innan folk börjar gilla longboard. <tryckerei> och det är ju samma sak. Det är ju fortfarande lika kul. Men när alla, alla, alla åkte runt på longboard. Ja. Förslutade jag åka longboard. Ja. Nej det har jag inte. Jag kör och åker väl ibland. <trycker> Oj, jag är så rörd nu så jag... Nej men Ja men precis Och jag tänker att är li... alltså, Varför är det så? Men, jag vet inte, det samma, jag tycker det samma sak Men det, det är också För jag tycker det är typ det, Om man säger musik eller band ja. Jag tycker det töntigaste är folk Som säger sådär, Om Jag gillar jag lyssnar på här låten innan den blir populär ja. Innan den blir cool ja, det är Men det sen så tycker jag Även om jag inte går att säga så så tycker jag ändå liksom, Jag vet för mig själv att ja. Jag lyssnade liksom på The Shins newslang Innan den blev exakt. mainstream Och folk började lyssna på det Och så alltså, göttar jag åt mig själv Alltså det... jag är liksom det som jag hatar Ja men jag förstår exakt hur du känner För jag känner även likadant Alltså att det är så här, och, och Men däremot så tror jag att vi är kanske Lite skönare personer då Eftersom vi inte säger det rakt ut men, ja, men jag, Det är en vi väldigt oskön Alltså det ja, är ju liksom en riktigt riktigt tråkig kommentar Alltså såhär <laughs> <laughs> Alltså jag vill lyssna på The Shins innan Garden State What <laughs> up <laughs> Ja, men så precis. Så what up kanske det är <laughs> What up, sånt som vi coola säger Alltså coola personer säger alltid What up What up, what up? What up? What up? What mm. up? Det finns för ganska många sådana ändå what up? Men det finns ganska många uttryck som Ligger i tiden va mm. Alltså du menar modeord lite Ja men precis Eller vadå det är ingen fråga, det klart det finns det, det Jag tror inte att lol existerade Kanske på 1700-talet Jag tror aldrig jag har sagt lol seriöst Nej jag har aldrig sagt lol seriöst heller Alltså jag, har ju, det finns ju all, jag har ju sagt lol Nej. Men det, fin, det är ju alltid med eh, En ganska stark sked mm. Ironi ja. Som jag har sockrat den med liksom Nej, ja, absolut. Alltså, jag är nu mer är än helt trög, men vad finns det fler för sådana? Men alltså, typ de här lol och OMG. Fast det säger man ju nu. Lite. Roffelmau. <laughs> alltså, den tycker jag är väldigt Roffelkopter Men alltså, Roffelmau. Den roffelmau. tycker jag. Alltså, det låter som det sjukaste ordet som någon skulle kunna komma på. Alltså, tänk och tänk var. Bara... Typ, jag tycker det låter lite som om man hade vetat det var ok det är typ en sammansättning satsning en samma satsning av Rolf och Mao exakt Rolf Mao Mao Mao Mao Mao Mao Mao Rolf Mao Mao Mao ja hej Rolf Mao Johnsons Rolf, Rolf Mao men ja men alltså jag tänker att men alltså Rolfel det låter som typ ett svårt tyskt ord det låter lite Rolfel vad betyder det ah det är Rolfel Mao där klippte det Ja, ah, jag blev men, så upprörd. Roffelmau. Och så såg jag ut i fallet, hur ser de Nällebjörn? Vad visst? Roffelmau! Eller, roffelmau. En <snar> liten, ja, katt gatt. men sånt tycker jag också är med ord som skiljer sig. Mm. Från, mellan typ. Som den klassiska ballen. Ja, men ballen är kluven. <laughs> den är lite kluven till det. För, men ballen är ju skinka. Kan. Ja jag tror det, ni tror att det var pinnish Vi tror absolut jag tror att, att det är, är Pung va tror, tror jag att vi tror Vi, men som, vi, vi, som, vi. vi som, i, som i Stockholmsgänget <hör> vi, som, vi som gillar det är, är, är, The Shins in an Garden State Vi men, som i Stockholm Stockholmsgänget tror jag att Balle är... Ja men Om man bara säger Balle Så tror jag det är liksom kuk som gäller. Men säger mm. man ballarna Så tror jag det är Pung Arna Punkt. Pungarna, ja. pungarna. Men här, ja, för jag för tror jag har aldrig trott att det var rött Men jag tror det är många i skåne som tror det. Ja, men för det annars så är det ett ett rykte som florerar i Stockholm att det Nej är, men jag tror, jag, att, jag tror det är med som... i Balmö eller Skåne. Då tror ja men så alltså, alltså. oh, shit alltså. Men vadå, vad finns det mer då? Men typ räligt. Ja det är, vad är det? Ska jag gissa? Är det nu en ny lek? Ja, oj vad bra, med. det är förberett bra, har ni entusiasmer? Du får låta inget? lite ja. mer oh, vad bra! Kan vi ta om det där? Ja. ja, är det här en ny lek? Ja det är det! <laughs> Välkommen! Välkommen till dialektalt... Dialektalt mastermind quiz of doom. Från Dialekt. skånska till svenska. Fuck you, I'm <laughs> Nej men ska vi börja eller? Ja, kör. Okej okay, men då börjar vi med, jag kan inte säga vad det är, Tråkigt? Nej. Det kan vara fult. Nej. Utdraget? Nej. man kan sätta den i ett sammanhang. Ja. Jag såg Mård um, Det var så rädligt. Roligt? Nej. Det kan inte vara roligt. Det ja, var lite läskigt. Sämt. Läskigt? Nej, men det kan inte vara sant. Hon hade en dålig hårdag. <laughs> det är du ojädd. Ja, men var det? det är du jättejädd. Vad har så. Nej jag vet inte Nej okej men typ Det var så jävla Vad Då får du köra en Stockholms Gitta Men du kan Men jag tror att du kanske har lyssnat lite för mycket på svensk hiphop För att det här ska kunna funka Hiphopens tebud Exakt Någonting, någonting, någonting idiot Någonting, ligger på ditt bord Nej men vad Stockholms slang Tagga tagga är pepp. Nej inte den tagga. Tagga att tagga någon på Facebook. Nej. Att göra spikes alla 90-tal. Inte den. För det behöver man ett för. Hej, ska vi tagga våra hår. Vem är den mest kända med spikes? Johnny Offsprings Han hade riktigt bra spikes. Ding ding ding ding spikes Ja, men tagga är ju samma sak som att splitta. Tagga. Va? dra. Bra. Vi taggar härifrån. Så många år har ni jobbat på gitta i samma sak. Mm. Gitta. Splitta. Tagga, splitta, tagga, splitta gitta. Dra. <laughs> dra, det var det sjuka. Jag <laughs> vet ja, att alltså det är exklusivt Stockholmslag. Vad fan har vi med? Rullebör. Men den är så himla klassisk Rullebör. Ja. Rullebör. Rull -rulle ja. Rullebör. Ja. Rullebör. Rummen rullebär. Jag tar min rullebär med, med päron och drar. Jag har gitter taggat. Jag tar min rullebär med, med päron och gitter. Med potatis? Med päror? päron. Jag päron. Prata om mat. Prata om mat. Jag päror. Päron. Päron. Päron. Du känner dig någon som ett riktum. Jag päror. Potatis. Det är ju potatis. Ja. Ja men och för dig brukar man. det det säger man även i Norrland. Päror. Men vad, är det? Med P90. men vad är det jag ska rulla? Är det en rullebär? Det är en farlig Nej, det är ingen farlig korv. En är en skottkärare. Nej, men du, nu var skämt. Nej, nej, nej. Aldrig hört. Det, tror jag, det är en av dem som jag tror många skåningar säger. Eller de som, men jag, så, vet ni inte vad en är? Jag var inte hört om Jag tror det är en sån grej som skåningar vill få andra att tro att de faktiskt säger Och det är ingen som säger det. Det är nog inte väldigt få. Ska vi gå vidare? Ja absolut. Du får ju alla spaningar eftersom jag är så tom. Nej men jag har även skrivit så här. När får man bitcha quiz? Men varför kan du, kan du skriva så att du själv fattar vad du menar? Ja men jag vet vad jag menar. Alltså när, när man är bland sina vänner får man börja bråka. Alltså det här kommer ju se ut av att vi var på quiz. Och mm. att eh, ni... Kom två. Ja. ja. Den veckan, andra veckan så var nu i såg wow. det. Ja, var det tack tack Men då i alla fall så, så när vi fick tillbaka våra, våra quiz så hade vi fått. Ett, jag kommer inte ihåg, men jag, jag tror att vi hade fått ett poäng för någonting som ni inte hade fått ett poäng för. Men då i alla fall så var du lite arg. Inte arg. Du var lite vrång. På... på att vi, vi hade fått ett poäng som ni inte hade fått. Ja, nej, så men, det var ja, nästan ja, ja. lite så att du ville gå tillbaka Och säga ja, ja, men det gjorde, hallå ja, men Det gjorde ingenting för vi hade ändå vunnit över dig. Ja, jag tycker bara att rätt ska vara rätt ja, Det är exakt. ju det som är ja, men exakt. Och, men, För då började du prata lite om, om stelheten I att börja bråka om en sån grej ja, det är skit, det är också, Men är inte det lite samma sak För jag vet ju att jag Som vi pratade innan om, mm. um, om Att man kan tycka någonting man gör Är skitande För jag tycker det är skitandet av mig att ja att gnälla på att ni har fått en poäng som ni inte ska ha fått. Mm. När jag ändå har vunnit. Det, liksom, det spelar inte mig någon roll. Men samtidigt har fått ett poäng extra har inte Nej. gjort någonting för mitt resultat. Men jag tycker ändå det är så jävla tantigt av mig. Nej, och för och det... är samma alltså, så var ända man ser särskrivningar på Facebook. Ja. Så vill jag egentligen bara skriva. Hörde du, det du du du. Det är inte <laughs> sjuksköterska, det heter sjuksköterska. Det heter inte sjuksköterska. Det var exakt det jag sa. Men det var exakt det det inte lät som det var, <laughs> jag har väl ett sånt här att du åker live. <laughs> <laughs> men, ja, nej Men jag tänker också typ så här att... Jag såg en som hade tagit typ, har nyss. Så hade han skrivit istället för nygad och så stod det nygadad. Nej men du... Men, men alltså, alltså, jag har också men... tänkt på en annan grej. Mm. Uh, typ bröd som man köper i affären. Alltså det står sånt där. Gräddad och god. Hur, bröd, alla bröd är gräddade. Mm. Om det inte är en klump deg. <laughs> Varför skriver man ut gräddad? Gräddad och god. Ska det se ut? Vad ska de skriva? Jo, gräddad och äcklig. Ja, men det är väl inte som att alltså, kexchoklad är god glad. Men det är ju en annan sak. Det är men, klart att är gräddad. Ja, men det är sant. Det är som att det skulle stå vid Polen, Blött. Blått och vått. Blått och vått. Där var den. Men det är sådana självklagare som man skriver ut. Alltså jag, jag känner att jag, jag har, jag, jag, är lite seg liksom, i mitt inre. Jag tänkte en annan, för jag fortsätta ah. medan du säger för nu är jag några bra ord. Men alltså i uh, mataffärer just, ah. det är så kul att folk, om, om, om jag ska gå och köpa någonting, och sen så vill jag förbi dig, för du går framför med din kundvagn, mm. så, så är det som att man förvandlas till en bil, för folk går så här, tut, tut <laughs> Så vuxna människor går runt och låtsas vara bilar i mataffärerna. Det är inte bara sånt att jag kan jag komma förbi, utan det är sånt. Nu några jag ja men. Tut tut, ja, men det jag för det är inte riktigt det så att man hör vad man, man säger tut tut. Det är inte som att, honk honk. Det är sånt typ, Man får till en fyraåring när man vill förbi någon i mataffären. Men alltså, jag förstår inte varför man inte bara säger oj ursäkta jag ska komma förbi. Ja, typ, jag ska, jag, ska jag, jag gick förbi mjölken så då lägger jag i backen. Tut tut tut. Mjölken jag skulle bara ta mjölken, ursäkta mig. Tut tut. Men det var också väldigt kul i fall. Alltså, ifall man liksom var lite mer som en bilist. Mm. alltså vad gör du? Du är för fan och du med huvudet. Men fuck you! Alltså, så... Örege, jävel. alltså det, apropå det. Alltså, folk, jag har inte körkort själv. Nej. Men jävlar, vad folk som kör bil kan vara. Äh, på. Jag kan bli... Alltså, jag har åkt med många andra Nej. människor. Du har körkort. Ja, <laughs> jag har körkort. <laughs> Du kör med lite rullebröd Men det jag tänkte på var Alltså att folk som kör bil Alltså de, de, lugnaste, nej, alltså, de lugnaste Människorna jag känner Som har körkort. kort Alltså det är som att de har tagit Liksom Ecstasy. Alltså bitch kokain Typ För att de blir så fruktansvärt arga på andra människor Och ofta är det så att jag som sitter bredvid- som stirrar på vägen- alltså förstår inte ens vad som händer- utan det händer någonting- och så sitter jag på den som, kör, som bara sitter och skriker och säger Vilken jävla idiot! Hur är det möjligt? Du länge har haft körkort egentligen, ditt jävla ass! Jag, så, jag tycker det är sens, för De enda som jag tycker är snälla ute i trafiken det är sådana som övningskör. Men det är så synd om dem för alla som inte övningskör hatar är den lilla människan som sitter i bilen på sin andra ord. Hör du Vad? Övningskörer på ett enat jävla ställe! enat ställe? Det kan man spara. Jag är så aggressiv vad jag tänker på Får du lite stress på här? Ja, men så starkt. Det är så synd om dem. De där jävlarna, de älskar jag. Det ska Lärlig. vara klart för dig. Love me, love me, say that love me. Nej. Ja. I varför nästa gång som vi har podcast. Då tänker vi ha en kompis Ja, men det ska vi absolut ha. Och då måste vi kanske inleda någon slags Robinson då för att kunna gallra. Det, det, det, det, det, det, det. det är inte Robinson <laughs> Är det Är Det är rädderiet. Men jag tänkte, jag tänkte på en annan sak. sa. Skräderiet. det du kunnat <tala> lika länge? <skrattar> ja, de här nålarna. Si, si, si, si, si, si, si, si. De här si, si, si, nålarna, si, si. de fungerar inte. Du måste förstå, Ragnhild, att jag måste ha nya nålar. Det är ett, yeah. det kanske är mer Mörmola. en serie. <skrattar> Säsongen, ett avsnitt. <skrattar> Fem minuter. Finns det, finns det tv-program som har en, en, ett avsnitt? Film som heter det kanske. <skrattar> ja, jag vet inte. Men skrädderiet, där har vi någonting. Skrädderiet, Men det är ju alltid roligt. Jag menar alltså, vad, vad gör man på skrädderiet? Skräderiet. Där de gör nygräddat och gott. <laughs> och sen går de runt och säger: Ty, ty! Vad finns det mer? Skrädderiet, finns det inte mer. Nu har vi. Nu har vi på topp. Det kommer att bli så. Skräderiet. Det var inte så. Det var inte så bra. Nej, men det, det. Ja men vad bra, då? Ja. Gick vi upp Sen gick vi ner igen. Vad bra. Man, ska det var... man, man ska avsluta med Man ska avsluta. När man är mitt emellan Ja. Så då. Säger vi hej då, hej då. Har vi någon catchphrase som vi krupen? Nej men vi kanske vi kanske ska. ska vi börja med en catchphrase då? Bubla den. Nej, Nej. Nej hejdå. La la la la.